הסוגיה שלנו מתחילה אה, מהגמרא אצלנו שדיברנו עליה בשבוע שעבר, סוגיית בית כנסת. אה, אגב הסוגיה הזאת אה, שדיברנו, האם אה, מותר לסתור בית כנסת לפני שבנינו בית כנסת חילופי, אה, הסיבה שאנחנו אה, אה, מחמירים שלא לא לסתוד את הכנסת, לפני שבנינו בכנסת חילופי. גם אם יש לנו כבר את האבנים ויש לנו את כל החומרים וכל הדברים, זה דילמה, דילמה מתרמלו פדיון שבויים ויעטו לבית. זה, זה בעצם הסיבה. וכבר <אח> בשיעור הקודם אמרנו שאם מתרמלו פדיון שבויים, אז יש מצווה למכור להם את זה ולתת להם. את ה... לתת את האבנים במקורות המדינות בשבויים, כי פדיון שבויים זה מצווה רבה, וכפי שהופיע אצלנו בדף ח עמוד ב, תכף נדבר על הדבר הזה. ואז אמרנו לעצמנו שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסוגיה הזאת של פדיון שבויים, בשני מובנים. אחד, קודם כל זה מצווה רבה, צריך ללמוד אותה. והדבר השני זה שבעצם לאורך כל ההיסטוריה, גם כולל השנים האחרונות, בנושא הזה שהסוגיה הזאת עולה בהקשר להחזרת חטופים תמורת שחרור מכבדים ובמאמרים הלכתיים כאלה ואחרים שנכתבו הרבה מאמרים כאלה מוזכרת הסוגיה הזאת יחד עם הסוגיות בגיטינטק נדבר עליהן ואנחנו רוצים להתעמק בסוגיה הזאת ללמוד את הדברים שנאמרו ולשאול את עצמנו האם באמת האם באמת ניתן להסיק מכאן מסקנה רלוונטית למה שקורה היום. אני כבר אומר לכם, את השורה התחתונה, למי שחשש לסיווג ביטחוני, משהו כזה, התשובה היא לא. חד משמעותי. ואני אסביר אחר כך גם למה. תגידו, אבל איך זה יכול להיות שכל כך הרבה תמידותי יסתמכו על זה, אז אני אגיד את זה ואגיד את ההסתייגות מזה, ואביא לכם הוכחה ניצחת. מהתשובה של הרב גורן, אתם ראיתם את התשובה של הרב גורן? רגע, תנשאר. הרב גורן אמר שתשובה כולה על גורן של הרב ישראל, נכון. שהוא חולק עליו. נכון. אבל אני הבאתי את התשובה של הרב גורן, אני מבטיח עם חכלה. זו ההוכחה הכי טובה למה ש... זה? מה? 에, טוב, בשנים האלה כבר הוא לא היה רב ישראל, בשנים האלה כבר היה רבו של ישראל, אבל טוב, אני רוצה להזיף את המאוחר, כי זה ילך הסדר, רק, הקדמתי את המאוחר, אמרתי שזה לא רלוונטי, וגם אני שמעתי ככה ברקע, כשנכנסתי, שמעתי קצת שעסקתם בחלק מהמקורות, אז אני אסתמך עליהם כדי להסביר למה זה לא רלוונטי. לצד הדרך! אז אמרנו את הגורם המזמן, אמרנו אי אפשר לעבור ליד הסוגיה הזו ולדבר עליה, לא רק חוקנו יושבים שתי גופות של חיילינו ועוד איזשהו בחור אתיופי בשם מנגיסטו אברה ועוד שני בדואים שחצו את הגבול הם מועסקים בידי החמאס, והשאלה, מה הסוגיה הזאת אומרת לנו? השיטה מקובצת אצלנו בסוגיה בדף ג לעמוד ב, זאת אומרת, דיל מהמתרם אלו פדיון שטויים. אף אגב דולא בלי דין שליזמונא למיתא דמצווה כגון צדקה, לאחר שיש המחנה נקרא אסטריגל אבני ואידרמוד ואדרדודו, אלא טורחים ומוחזיקים לקיים המצווה במקום אחר. בכל מקום, נדון בפדיון שבועי, דין מצווה רבה, תפל, דבר נחות, מזם ללאום, שאין דרכיו לחזור עד שקרובו. כלומר, <coughs> כל הדיון הזה אצלנו בסוגיה, הוא דיון ייחודי, בגלל הנושא של פדיון שבועים, כן? הוא קצת בהפוך על הפוך. זאת אומרת, יש לנו פה משהו שאנחנו חוששים שמא יבוא מצב של פדיון שבועים, ואז נצטרך לתת את כל החומרים של הבנייה, ובסוף לא יהיה את זה. לכן קודם תביא את המתכנסת ואחרי זה תערוץ כדי שלא יהיה מצב ביניים בלי מתכנסת. אומר לנו השיטה המקובצת אה, אה, אה, בעצם אה, בשם רבינו דיונה, הרבנו ידע שזה רק בפדיון שבויים. במצוות הצדקה אחרת אין לך רב לנו למה? כי שם אין את הגדר הזה של לתת אלא אם יש מצוות הצדקה אחרת אז אוספים כסף. וייקח זמן שייקח. ודיברנו על בשבוע שעבר שכנראה לדברים מסוימים אנשים מתגייסים מהר, ודברים אחרים יש להם זמן, עכשיו לא מתאים להם, אחר כך לא מתאים להם וכולי, כן, אז לבנות בית כנסת ייקח להם הרבה זמן, דיברנו על פסט של פשיעותה, אם אתם ו... אבל פדיון שבויים זה דבר דחוף, זה כמובן שהשבויים נמצאים בסכנת חיים, ולכן זה יהיה יותר מהר, ו... ואז ככה, למרות שבעצם אם יש לנו את המצב הזה, נצטרך למכור את זה בשביל פדיון שבויים, למעט מצב שבו הרב כנסת כבר בנוי ולכן אנחנו צריכים ליצור מצב שלא בגלל הדבר הזה לא היה לנו בכנסת בסוף. כלומר, ואחר כך מספיק. הגמרא אצלנו בדף ח' ב' דנה בעניין הזה של פדיון שבויים. אומרת הגברה: רב הרם הצדקה היתמד דבר מריאון. אמר לאביי ועתני רב שמואל בר יהודה אין פוסקים צדקה ליתומים אפילו לפדיון שבויים הוא אומר, אנא לך שובינו כאבית, ועכשיו הגמרא מביאה את העניין הזה של פדיון שבויים כדבר זה, ואומרת הגמרה, אמר לרבה, לרבה, אברמרי, מנהאי מילתא, ואמרו רבנן, בפדיון שבויים מצווה רב, מניין לנו שזה מצווה גדולה וכו' וכו', אמר לדכתי, והיה כי יאמרו אליך, אנא נצא, ואמרת להם, כה אמר השם, אשר למוות למוות, אשר לחרב לחרב, אשר לעב לרעב, אשר לשביל השביל. ואמר רבי כל המאוחר בפסוק זה קשה מחדורו, חרב קשה ממערב, רעב קשה מחרב, שבי קשה מכולם דכולהו התנהוב בינו. כלומר המינה איננו שבעצם פדיון שבויים זה מצווה רבה, זה מצווה כל כך גדולה, מצווה כל כך חשובה, ושאנחנו צריכים אפילו בשבילה למכור אה, את, אה, את אותם דברים שהכנו אה, אה, אה, בשביל לבנות בית כנסת וכולי וכו וכו בגלל שיש פה מצב סכנה. לא רק מצב סכנה, מצב סכסט, מצב סכנה, יש בזה הכל ביחד, כן? יש בזה אה, רעב, יש בזה חרב, יש בזה סכנת מוות, יש בזה הכל, ולכן צריך אה, אה, לקנות אותו באופן המיידי. כן? <אל> אומר רש"י ששבי, שבי כולו איטלו בי, שיעור ביד ההוכחמי כוכבים מזלות, לעשות <אז> <אז שות> בו כל חפצו, אם למוות, אם לחרב, אם לרעב, אם לחרב, יש פה סוגריים, יש כן קוראים, יש לא קוראים, וניכנס כרגע למה, כן, לכאורה זה פה ברצף. אבל äh, לא ניכנסים לקריאה. למה אני מזכיר את העניין הזה? אני מזכיר את העניין הזה כי הנחת היסוד שלנו היא ששבוי נמצא בסכנת חיים. תזכרו את הנקודה הזו. שבוי נמצא בסכנת חיים. יותר גדולה, פחות גדולה, הוא נמצא בסכנת חיים. אה, יותר מיידית, פחות מיידית, הוא נמצא בסכנת חיים. זה סבל נוראי, לא נמצא במצב של חיים. ועכשיו לסוגיה המרכזית במסכת גיטין דף מאי אנחנו נתנו שיעור, למדנו פה גיטין, אני לא זוכר. למדנו גיטין. נתנו השיעור הזה, טוב, חופש. בסדר. אומרת המשנה... תבואי נמצא בסקן החיים, זה נראה מציאותית או מצפתית? מה? זה נראה מציאותית או מצפתית? מה פה נראה מציאותית? לא, אין דבר מציאותית, זה לא... לא פה תגמר של זה. לא, לא, אני אומר, אני אומר, אני מפור, זאת אומרת, זה מקבל חשיבות יתר בגלל סכנת חיים, ותיכף נראה שאף אחד מה שנמצא בסכנת חיים, שלוש נקודות, תיכף נראה. למרות שהנחת היסוד, שהוא בסכנת חיים, בסדר? אוקיי? נראה שיש פה מחלוקת בין תוספות לבין הרמב״ם, האם במצב סכנת חיים זה משתנה, הגמרא אמרתי שיש שבויים שהם בהגדרה לא בסכנת חיים. נניח, לא יודע, הם מוחזקים אצל עד העם שאנחנו יודעים שהם... כן, אבל אני אומר, אבל הנחת... זה, זה, זה, זה הבסט קייס, אבל המצב הרגיל, הנורמלי, כן? ששבוי נמצא בסכנת חיים. ולכן זה מצווה רב. האם זה חוטפים נאורים שהם דואגים לו הדברים האלה? בסדר, זה הוא רוויח. אבל הוא בהנחה מצב סכנת חיים, ותכף נראה למה היא נפגעו. אומרת המשנה, הם פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם, לפני תיקון העולם. והם מבריחים את השבויים בפני תיקון העולם. רשב"ג אומר, לפני תקנת השבויים. אני לא אתייחס לסייפה, הסייפה היא גם דבר מרתק, בדרך כלל לא מתעסקים בו, יש מקום להתעסק בו, אבל אנחנו לא נתעסק בו. אם מי שרוצה, אז אולי ככה, בהזדמנות ככה לדבר קצת על העניין הזה. אבל כולם מתעסקים עם הריישה וגם הגמרא מתעסק עם הריישה. והשובים והשוב... שלו, החוטפים שלו, כן, דורשים כופר, שהוא גדול באופן משמעותי מהכופר שבדרך כלל דורשים, אז אומרים, אוקיי, בסדר, עושים איתו איזשהו משא תשמע, זה יותר מדי, אתה מוכן לרדת, הוא לא מוכן לרדת, אז לא, לא, לא פוזיקלי. למה? מפני תיקון העולם. אומרת הגמרא, היא באה אליהו, הוא... האם hey, מפני תיקון העולם משום דווקא דציבור ההוא, או דילמן שום דלא לגר ואולי תוקפא? אומר אשי, מפני דווקא דציבור ההוא, אין לנו לדחוק הציבור להביאו לידי בשביל אלו. כלומר, הגמרא מתלבטת, האם תיקון עולם שבגללו לא פודים את מי יותר מכדי דמם, מי שרוצים בו יותר מכדי דמם, האם זה עניין כלכלי? כלומר, אם אתה תסכים, ש... אם אתה... תענה לדרישה של החוטפים ותיתן להם יותר, הדבר יביא את הציבור לידי עניות. <coughs> <Okay>? <coughs> זה תיקון העולם. <coughs> או אפשרות נוספת, משום דלא לגרבו וליתותפי, או ברש"י, דלא ימסרו עובדי כוכבים נפשיו, ולגרבו וליתותפי, מפני שמוכרים אותם ביוקר. זה גם כאילו עניין כלכלי, נכון? יפה מאוד, זה שאלתי אתכם פה, האם זה עניין כלכלי או עניין ביטחוני? אני אסביר, זאת אומרת, לכאורה, מה נאמר פה? נאמר פה דבר כזה, אם באמת יש אה, מחיר מופקע, אז זה יהפוך להיות אה, דבר אטרקטיבי, לחטוף אה, יהודים. ואז יבוא הרבה ויחטפו, ויחטפו הרבה יהודים. ועכשיו מה? ועכשיו מה? אז יצטרו שהיה להם אז זה אותו טעם קודם. נכון? זה אותו טעם לתוך כדי ציבור. או <coughs> מה? או מה? פירושו דבר, יהיה פה סכנה ליהודים האלה. או יותר מזה, יכול להיות שתוך כדי החטיפה תהיה סכנה. אבל זה לא כתוב בראשונים. תכף נראה את הניסוח של הרמב״ם, את הניסוח של הטור, את של הרדב"ן. זה לא כתוב. בסדר? זה לא כתוב. אבל הסברה הזאת של דילמה דלא ליה גר וליה תותפיה, הפכה להיות א', המסקנה הזאת היא המסקנה שהפכה להיות המסקנה המועד. יפה, למרות שתקף אני אראה את הגמרא בפנים, אז הגמרא דוחה את זה. הדבר השני, שהוא דבר מאוד חשוב, זה שלכאורה הסברה הזאת היא הסברה שאפשר להעתיק אותה גם לסיטואציות אחרות, כמו הסיטואציות של חטופים וכל הדברים האלה, שאם אתה תחליף עכשיו אה, שלושה חיילים שלנו או, או שלושה חטופים שלנו באלף מאה וחמש עשרה מחבלים, אז אה, הם ירצו לעשות הרבה חטיפות. אז יראו איזה סברה שאפשר להעתיק אותה בכל מקום, אני אחר כך אסתור את מה שאמרתי עכשיו, אבל נדאג לה במאמרים זה מופיע ככה. כן? הסברה הזאת, סברה זה, טוב. האמת היא סברה הגיונית, לא, לא, לא, לא צריך לצטט את הגמרא בגיטים, שזה, אבל דרכה ש... דרכה של הלכה, שמתבססים התקדימים, מתבססים הדברים שכבר נכתבו, וזה יפה, לא. בסדר. אבל... תכף ניכנס לעניין הזה. תסתכלו, תציצו רגע ברמב״ם. שנייה. כן, ה... שנייה, כן. ברמב״ם ה... מציבה זה כניגוד, אז לגרור הטעם הראשון הוא כלכלי, לא, הטעם השני הוא לא כלכלי. אז זה, לא, כלכלי. זו, זו השאלה. השאלה היא, השאלה היא אם שני הטעמים הם כלכליים, רק הטעם הראשון הוא טעם מיידי והטעם השני הוא טעם ארוך טווח. כן, זאת אומרת, זה עכשיו נזק ויאלי, אתה מבקש מכל מיליון דולר, 15 מיליון דולר, עכשיו כל הקהילה קורסת, כן, השני, זה גם אם זה לא כל הקהילה קורסת, בעתיד היא תקרוס, כי זה יהפוך להיות דבר אטרקטיבי, כן? או לא, יש פה משהו מלבל אחר לגמרי, זה עניין סכנה. למה יותר מסור? למה יותר? אה, טוב, לא, אתה חושב אז תסתכלו רגע בניסוח, אני תכף אחזור לרש"י הזה, בגלל הפקמינה שלו, תכף נחזור לרש"י הזה. תסתכלו בלשון של הרמב״ם במקור 18, ולכות מתנות תנאים, עניים פרק ח', אגב, שימו לב, שאלתי אתכם פה, שימו לב, ללכות מתנות עניים, זה לא מלכות מלחמה, זה לא ללכות מתנות עניים, ולא בדברים אחרים. ואומר הרמב״ם, בהלכה הם פודים את השבויים ביתר על בניהם לפני תיקון העולם שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם. אני מבין רודפים זה לא הכוונה רודפים במובן הזה שהם רצים עכשיו אחריהם, אלא רודפים, הכוונה היא עושים השתגלות, עושים מאמצים, זה דבר אטרקטיבי. מה שאומר הם ימסרו נפשם. מה? מה שאומר הם ימסרו נפשם. הם אני חושב שהם ברוב מסירות נפשם, אז הם גם מוכנים להרוג. כן, כן. משהו... אז זה... יש פה היבט של סכנה. כן. <coughs> ככה נראה לי. הטור, גם הוא, תסתכלו על זה, <coughs> הוא, הוא מביא כאילו את הלשון, כן? הלשון של רש"י. הם פודים, אתם רואים במקום 21, זה חוץ דקה, עוד פעם, זה מתנות חוץ דקה, סימן רשום, יורד, סימן רשום ב', אין פודים השבויים יותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם, שלא יהיו אויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם. אז עוד פעם, אפשר להסביר, מוסרים אותם, עצמם, זה הכוונה היא שעשו עכשיו, עשו הרבה מאמצים, כי בסוף לחטוף זה לא זה, ללכת, אה, ללכת אה, בשמאל ימין באמצע הרחוב, לחטוף זה מאמץ, זה דבר מאוד משמעותי, זה דבר שמסתכן, אבל אם, זה, אם כזה שכרו בצידו, אז הם יעשו את המאמץ הזה, כן? ואז אנחנו נשארים עדיין בטווח הכלכלי. אבל אם אנחנו אומרים שהם מוסרים את עצמם, פירושו של דבר שהם לא יסתכלו בעיניים והם יעשו דברים אלימים וכל הדברים האלה, פה אנחנו רואים שזה כבר הופך להיות גם משהו ביטחוני. בסדר? גם לגומחתרת. נכון. כאילו ש... כן, למרות שזה לא נכתב פה. ולמרות שבעצם הפיקוח נפש הזה הוא לא על השבוי, הוא בכלל על כל הציבור. על כל הציבור. עכשיו, אני אומר, דלא לגרבו ולאי טואלי טפיי, זה בעצם ה, khi, ה, ה, א, אולי נקודת העוגן הרלוונטית שבגללה מביאים את הסוגיה הזאת בדיון על... עכשיו uh, בוא נעזור חזרה רגע לרש"י, בסדר? רק נסכום, אני מסכם כרגע, השאלה היא דלא לגרבו ולאי טואלי זה סוג אחר מדוחקת דציבורה, זה סוג ביטחוני זה לא ביטחוני במובן הריבוני, זה ביטחוני יותר במובן של הביטחון האישי של חברי הקהילה, כי אנחנו לא מתעסקים כרגע במדינה, אנחנו מתעסקים כרגע בקהילה, אבל זה כאילו level אחר לגמרי. עכשיו, תסתכלו רגע, מה אומר רש"י, מה נפקא מה נפקא בשני הפירושים? נפקא אם יש לו אבא עשיר או קרוב שרוצה לבד אותו מדמים הרבה, ולא יהיה פילאו על הציבור. עכשיו, תשימו לב, זה יכול להבין אותנו לידי אבסורד, זאת אומרת, אם אני אומר דווקא דציבורא, בסדר, זה לא דווקא דציבור, מה אתם רוצים? אבל אם אנחנו אומרים, זה לא ייגר מולי תותפי, בא מישהו, שם את הכסף, cash money, שם את הכסף, הוא אומר לו, תשמע, לא, אנחנו נכניס אותך עכשיו למעצר שלא תוכל להבין את הכסף. לא נאפשר לך. למה? כי אתה עכשיו, כן, ואתה גורם בעצם נזק לכל הציבור וכן הלאה. זה, קוראים לזה, חייב להכין או לא? איך אנחנו קוראים לזה? אתה חייב להכין, חייב להכין, בסדר, אוקיי. אז עד כאן לזה. בואו נחזור רגע לגמרא, אומרת הגמרא, מה הבעיה? הייתה שמע. דלמי בר דרגה פרגה לברטי, פרגה לברטי, בטלי זהב. ואנחנו מבינים שתריסה אלפי גיני זהב, כן, זה מבחיר מופקע. אמר אבא יומן להם על עדתם ברצון חכמים אבד, דין מה שלא ברצון חכמים אבד. אתה רוצה להביא לי את האשמה, שהוא בעצם מראה שזה דוחקד לציבור, אבל לא זה. אמר רבי הבכר, הוא אומר, אז אולי הלוי בדרגה הזה, עשה משהו שלא על פי חכמים, ולכן זה לא רוחק. ואנחנו מבינים שאם הגמרא השקיעה אנרגיה, גם הביאה את המקרה וגם דחתה אותו, היא רוצה לומר שזה לא הטעם, שהטעם הוא בעצם... ובשבילה לגר ומדברית. בסדר? עד כאן נקודה. אני חושב שיש פה גם עוד טענה כזאת, שמועד קשורה לעניין הזה, אולי למסר כזה, שכאילו דברים אליו בטענות. הוא לא עשה את חכמים, אבל כיוון שזה הבת שלו וכולי, אז כאילו אנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים הוא רשע או משהו כזה שלא. מה שנקרא היום, אנחנו מקבלים את זה בהבנה, אבל אנחנו לא מסכימים. לא מסכימים איתו, אני חושב שזה היה מפקד <ע> טוב, <ע> יש פה את התוספות, אני מדלג רגע לתוספות הזה, כי אני, אני אתייחס לתוספות הזה במקור הבא, שזה נגיד, אנחנו עד עכשיו היינו בגיל נדח נ"ה במשנה, עכשיו אנחנו מדלגים לגיל נדח נ"ה, מה לי שהיה, ושם נסתכל בתוספות, למרות שהתוספות הוא לא בדיוק טועם אחד לשני, אתם ראיתם פה את התוספות, אם ראיתם שלא בדיוק טועמים אחד לשני. למה רובן היה מעשה ברבי שובר חניה, שהיה לכך כנראה שמדובר פה על תקופת החורבן, של לקחו את השבויים ברומי בשביל קלון, בשביל עבודה, כל הדברים האלה. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית העשורים. תינוק זה לא הכוונה תינוק בפעוטון, תינוק, הכוונה היא שהוא פחות בגיל מצווח. <laughs> אה? כן? יפה עיניים, בטוב רועי וקצפותיו, סתורות וטלטלים, זאת שהוא <laughs> פוטנציאלי לקלון. הלך ועמד על פטח בית הסורים, אמר מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענו אותו דינוק ואמר הלו השם זוך החזור חטאנו לו ולא עבור בברכה ולו ולא שמעו בתורתו. אמר מרציחני בו שמורה הוראה בישראל. וגם אני אמשיך את המשפט. אתם מבינים שכשאתה אומר לו את הפסוק זה לא בשביל הוא היה כסול על מבחן דרך הפורגים לראות אם הוא יודע את האנשה של הפסוק. כן מי נתן למשיסה יעקב וישראל זה משהו שהוא קשור למה שנקרא בענייני דיומה, כן? זה כמו הפסוק לפסוקה של מרדכי הצדיק עם הברכות של בית רבן, שרוצו ותופר דובר דבר ולא יקום, כן? זה כל מיני מקומות של פסוקה לפסוקה זה לא סתם, יש בזה... החוכמה הגדולה של פסוקה לפסוקה זה כמו פתיכתא כזאת, שזה זה משהו רלוונטי, כן? דבר בעיתו מטוב, בסדר, אבל... זה... אבל אומרת, תשמע, זה... זה... זה... זה... זה, זה. העבודה, עבודה זה ראשון שבועה, שני זז מכאן עד שהבדנו בכל ממון שפוסקים עליו. אמרו לא זז משם עד שכדאו בממון הרבה. ולא היו ימים מוטים עד שורה רע בישראל, אמרנו רבי שמאי בלישע. מכירים רבי שמאי בלישע? מה? תשאיר. אחת נכנסתי להקטיר כתוב על זה. פרייתא וברכות. מה? פרייתא וברכות. שמאי בלישע, יש מראות חצי נבואים כאלה, כן? בסדר. זה כהן, זה, בקיצור, טוב. אברהם כבר אמר שזה אשר חייב להיות אופי. כן? אני חושב שזה כנראה לפני... נראה שזה לפני חובן הבית, כי שם הוא מתאר, הוא היה כהן גדול. נכון. בא להקציר כתורת לפני ולפני. אז זה היה אחרי הסיפור הזה. טוב, לא יודע, אני לא יודע לסבך, אני לא מתעניין על זה. רומא שלטה 200 שנה לפני חובן הבית. מה? רומא שלטה 200 שנה לפני חובן הבית. מי כבר מאיפה? יכול להיות, יכול להיות שזה היה למרות שהתירוץ של הזה, התירוץ של התוספות, הוא מדבר חורבן הבית. אני לא יודע לסדר פה טכנולוגיה, כן? התוספות במקום מספר 8, בדף מ"ה, הוא מתרס בשעת חורבן הבית, לא שייך ללא ליגר. כן? הוא אומר שזה כן היה חורבן אולי היו שניים אבישיין מלישה, לא יודע, בסדר. לא יודע לסדר את אומר התוספות, רגע, סליחה. אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, מה זה? אתה אומר, אתה תותן קודם כל ממון שובו, מה יהיה מחכה ולא יגרוקו ולא יטולט פי, מה קורה פה? אומר התוספות שני תירוצים. כי היקא סכנת נפשות פודים שבויים יתר רק כדי לדמיין. קודם כל, יש פה סכנת נפשות, וכיוון שיש פה סכנת נפשות, אז פודים יותר על גדמים. אתה יודע טוב. אוקיי? אז תכף נצטרך להסביר את הדבר הזה. שתיים, כל שכן אחא דא איכא קטאלה אינני משום דמופלג בחוכמה היה. יש פה שני הסברים, הסבר אחד בגלל שמדובר פה בסכנה, כן, ואיכא קטאלה, והסבר שני בגלל שהוא מופלג בחוכמה היה, בתוספות בדף מ"ע עמודת דיבור מלכיגו לא אליגרמולייטור, שם הוא מביא עוד תירוץ אחד, אינני, תסתכלו בשורה 93, בשעת חורבן הבית לא שייך דלא אליגרמי. ממילא זה כבר סוף הדרך, זה זה, אז לא שייך לטענה הזאת. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. יכול להיות יותר גרוע מזה. הם לקחו בלי חשבון את כולם, זה שיקחו עוד אחד, יספצו עוד אחד, ולקחו את כולם, זה לא, זה לא איזה משהו שנמצאים ככה באיזה מצב נורמטיבי שעכשיו, זה יהיה ככה. מה? ניגרנו. ניגרנו. אנחנו חשבנו לך... מה? הם יחד, צחקו, שבוע שב אחד והגיעו אותו לרובה, לא חפשים לי, לא חפשים לי שיפוץ. הם לא חפשים שהיה יגידו עכשיו ירוגו. למה הוא אומר, למה זה כתוב דווקא, למה שישו את זה כמו גישה פוגעת? אבל לא, דווקא מחורבן... ברומת הבית לקחו מיליונים של עובדים. נכון, בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים אחר כך על העניין של שלומוביץ' המאמק הראשי. נכון, שכן קיים גם בגלות עצמה, גם שזה לא בתוך מדינה וגם זה לא בנימין, הקהילה כביכולה צריכה ללכת את השעתול היחיד. אבל בתקופת החורבן עצמו לא היה שייך העניין של הליגר, הם לקחו כל כך הרבה והעניין שלהם לא היה שיבוא עכשיו היהודים וייצגו את הרבה שלהם, ולכן לא יכלו ויגנגו עוד אחד כי הם רואים שזה מצליח. נראה לי שהנקודה המרכזית, שמזמן חומרת הביתה היו הרבה הרבה שבויים. זאת כך הרבה שבויים, אז זה לא שיקול שעכשיו יקחו יותר שבויים, פחות שבויים, לקחו כל כך הרבה, ובלי חשבון, אז ככה אני מבין את זה, אבל אפשר להסביר ככה או ככה, אבל זו השורה התחתונה, זה לא איזה משהו שהוא ישפיע על משהו אחר, אין, אין על מה להשפיע, אנחנו כבר בקצה של החבית מלמטה. עד כאן, בסדר? אז אמרתם שזה לא מסתבר לכם, נכון? כי אמרנו מקודם, שלפי הגמרא בבא בתרא בדף ח עמוד השבוי נמצא בסכנת חיים. ואנחנו מבינים לכאורה, שהסברד הוא לא לגרב ולתותפי, זאת אומרת, שעכשיו יש פה שבוי, ויש עכשיו אה, חוטפים שהם רוצים יותר מגבי דמיהם, ואנחנו נגיד להם לא. אנחנו לא נותן לכם, למרות שהשבוע נמצא בסכנת חיים. אם תדרשו מאיתנו כופר בגובה הסביר, בכובע המקובל, בסדר. אם לא, אז לא. ואם תדרשו מאיתנו בגובה המקובל, ניתן לזה עדיפות, למה כי הוא נמצא בסכנת חיים. ועכשיו הוא אומר לנו אותו ספורט, לא, כיוון שהוא נמצא בסכנת חיים, אז הוא, הוא, הוא פדר אותו בקובל, בסכום, בסכום גבוה מאוד. אז אפשר לומר, <coughs> אפשר לומר, שאולי יש שני סוגים של סכנת חיים, אולי זה מה ששאל הרב אריאל מקודם, אפשר לומר שיש סוגים של סכנת חיים. יש סכנת חיים מקופיה, זאת אומרת זה שהוא בסיטואציה אצל השובים, זה דבר שהוא גורם לסכנת חיים. זה לא טיול באלנבי, זה מקום שיש בו סכנת חיים. אבל יש סיטואציה שהוא נמצא, אה, ביורך ברצל, אני יודע, תלוי כל... כן? אז בואו נפקיד בניו חבר שלצורך העניין, כן? אלא הוא נמצא בסכנת חיים, אבל יש מצב שכל תכלית השבי שלו זה סוג של סכנת חיים. זאת אומרת, ברור שהשבי הזה ייגמר בהרג, זה לא ייגמר באיזה משהו אחר. עכשיו, יש לנו את האפשרות למנוע את ההרג הזה. זאת אומרת, יש, אני אגיד את זה לאחרת ככה, יש סיטואציה... שבו מטרת השבי היא בסוף להוציא אותו להורג ועכשיו אנחנו מנסים דרך הכופר למנוע את ההרג הזה לעומת מצב שבו החטיפה הייתה למטרת כופר ועכשיו זה סוג של משא ומתן איזה כופר זה יהיה ובינתיים נמצא במקום שהדאחי דאחי יכול למות מהמקום הזה יש בו רעב ויש בו חרב וכו' ובכל... למרות שלכאורה הם, הם היו גם משתדלים שהוא לא יהיה מה? הם היו גם משתדלים שהוא לא היה משתדלים מדי, הם לא היו משתדלים מדי, ודאי ככל שהזמן יתארח אז הסכנה היא גדולה יותר, ואם הם רואים שהם עקשנים, אז הם אמרו לא נסתבך איתם, אז נשאיר אותה שם, הוא ימות מרעה ונסתלק מפה, משהו כזה, כן? זה בדיוק הסיטואציה בטוספות, שהוא מביא את הסיפור, הוא לא נמצא על פה, אבל הסתכלנו בפנים וזה נדבר בעצם הוא נמכר לעם ללודאים כשהם אוכלים בני אדם יש שם סכנת מוות אמיתית ועד שהרב לא אמר את זה אז לא חשבנו שכשאומרים פדיון שבויים מדובר בשבי שאפשר לייחר בצווארון הוא שבוי והוא יהיה בסדר כאילו אנחנו מחכים לו עוד מה יהיה אבל בסיטואציה כזאת שמש הסכין על הצבא אז זה באמת משהו שפודים יותר זה, זה שתי התוספות, ולכאורה לפי תוספות אנחנו צריכים לעשות שהיא הערכת מצב, מה מטרת השבי, ואם מטרת השבי היא מטרה, כי בעצם אנחנו שובים אותו כדי להרוג אותו, אנחנו שובים אותו בשביל להרוג אותו, אז אנחנו כן ניתן כופר כדי להציל אותו, ולא ניכנס לתוך החשבונות האלה, כן פודים יותר כדי לדמייהם, כי בעצם לא כוף, הם, לא, הם לא חוטפים אותו בשביל לסחוט עוד כסף, הם חוטפים אותו בשביל להרוג אותו, וזה יכול להיות לכאורה סיטואציה ביטחונית. יכול להיות סיטואציה ביטחונית יותר, בוא נאמר ככה, יותר קרובה לנושא שאנחנו מדברים עליו, שזה שחרור חטופים מידי מחבלים, על ידי שחרור מחבלים, אז יכול להיות שזה יותר מתאים, אבל, ופה אבל הגדול, הרמב״ם, נחזור לרמב״ם, הוא לא עושה את החלוקה הזאת, הרמב״ם בעצם מביא את ההלכה הזאת בפשטות בהלכה, בפרק ר' הלכה י', הוא אומר, פתאום שבויים קודם פרסתני וחסותם, אין לך מצווה גדולה כפתאום שבויים, שהשבוי בכלל ערבים ועצמאים וערומים ועומד בסכנת נפשות. הוא אומר, מה עם סכנת נפשות? זה בסוף של כן? והמעלים אליו פתאום, נותן פה עכשיו רשימה של מי שברכים, השלילית ובצורה החיובית. יש פה רשימה ארוכה של מי שברכים, על לא תאמץ את לבבך, מצווה, מצווה, "בך הכי חמר, ואהבת לך כמוך, ואתם קוראים למוות", והרבה דברים כאלה, זה רק פרומו, יש עוד הרבה הרבה פצוקים כאלה, כן, הרבה משבירכים. "ואחרי זה מצווה רבה, כי פתאום צפוי, אומר הרמב"ם. אה, זאת אומרת, האחת המוצאה שלו נמצאה בסכנה. "בחיים, מסכנה. בחיים הכי חמר" זה הפסוק של פתוח נפש. כן, כן. זאת הוא מכניס את זה, עדיין מכניס לזה אולי תחת הכותרת הזאת. כן. אה, אבל, אה, אבל אחרי זה... שהוא כותב בהלכה י"ב, הם קודים את השבויים ביתר הדמיהם מפני תיקון העולם, שלא יהיו אויבים רודפים אחרים לשבותם, והם מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם, שלא יהיו אויבים מכבידים עליהם את העולם, מרבים בשמירתם, אז, uh, אז אתה מבין שאף על פי שהוא נמצא בסכנה, אם הם דורשים יותר מכדי דמיהם, לא נותנים להם. ככה לכאורה משמע, וככה הבין הרב גורן במאמר שלו, שהבאתי לכם את זה פה, לעומת זאת, אז לכאורה יש פה מחלוקת בין תוספות לבין הרמב״ם, ככה גם דייקו מדברי הטור, וככה משמע גם אולי מהרדווז, ויש פה בעצם אמירה מרחיקת לכת, בסדר? עד כאן, יש פה עוד עניין של, התוספות מזכיר, התוספות של פדיון משתו, מה, אם משתו זה יוצא דופן, הנושא שתמיד חכם, אם פודים כן או לא, טוב. לכאן הייתי רוצה להוסיף סיפור אחד שמופיע במערשם, בים של שלמה. אני רוצה לדייק שבסיפור הזה כתוב שהוא שמע את זה. זאת אומרת, הוא שמע, זה לא... כן? שמעתי על מהר מרוצבור, במקום מספר 11, שהיה תפוס במגילת אייזנהאם, אייגזעם, כמה שנים, והסמך בא מן הקהילות, שר גדול, והקהילות היו רוצים לבדותו, ולא הניח כי אמר אין פמדים משווים יותר מבמנו. אז, אז היה מדובר, זה, זה מדובר על סיפור שקרה במאה ה-13, רודול רודולף הקיסר הגרמני, הוא פשט את הרגל והוא רצה דרך זה שהוא ישבה את המארם, הוא אמר בטח זה, אבל תהיה אישית על הקהילה היהודית, אישית עליה סכום דמיוני כדי שמה שנקרא למלא את, ה, את הקופה שלו, ואז המארם אמר בשום פנים ואופן, והמשמעות וה, וה, וה, של הדבר הזה שהמארם נפטר שם במעצר, זה משהו שם. אני כבר מאז שמעתי כל מיני גרסאות כאלה ואחרות, מה? שחקרו את זה וקנו מכתבים שהוא שלח, שהוא כן מטוס שלו. כן, אפשר, אני לא... הסיפור הזה... יש עוד סיפור יותר טרי, שמשנת תשל"ל, 1970, אחד המטוסים שחטפו, המחבלים חטפו בירדן, היה שם הרב יצחקוטנר, הספרנו לרב יצחקוטנר בעבר, כן? אז הרב היה שם, ותלמידיו מארצות הברית, והרב קרניניץ אמר שאסור. למרות שהם אמרו, אם, אם זה, אם זה, אנחנו לא, זה לא, זה לא אנחנו נשלם את זה, אנחנו מוכנים לשלם את זה, ואולי הסכים, יש לו שם טעם מאוד מאוד מעניין, הוא אמר שזה בגלל ש... בגלל שזה מדינה וזה לא זה, בקיצור, עכשיו אנחנו תכף עוד מעט, בסדר, אוקיי? עכשיו, ה, ה, השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, כן? האם הסוגיה הזאת היא באמת רלוונטית לשאלה שאנחנו שואלים בעניין של שחרור, אה, אה, אה, אה, החזרת חטופים תמורת שחרור מחבלים, אה, נוסיף לזה גם אה, כאלה שהם גם רוצחים עם דם על הידיים. השאלה היא זו. עכשיו פה הבאתי לכם כמה מקורות, שאנחנו מזכירים אותם מדי פעם, אמרתי זו הזדמנות שתלמדו אותם בפנים, שהמקורות האלה בעצם באים לומר דבר מאוד, מאוד חשוב, שהוא אולי הדבר הקשה ביותר בהלכות מדינה, או בכלל בכל דבר שהוא תופעה חדשה שאנחנו באים לבחון אותה לפי ההלכה, זה איך מדמים מי יקרה למי יקרה. איך אנחנו יכולים באמת לדמות את הדברים. אז קודם כל, יש פה את הסיפור על רב, כן, שהוא רצה אה, לדעת איך אה, להתיר אה, מומי בכרות, ולדעת מה זה מום קבוע ומה זה מום עובר, ולכן הוא הולך לעשות השתלמות אצל רועי בקר, רועי בהמה, ששנה וחצי, רב, שנה וחצי צורע בהמה. אז אם פעם שאמרתי שיעור אז אמרו לו לא כתוב שהוא הלך להשתלם, הוא אמר גדלתי בין שגדלתי שנה וחצי הכוונה שמה? שהוא היה ילד קטן והוא לא הלך לשם. לא, הוא חטאי, בסדר, שנה וחצי. אבל למה הוא מציין את הדבר הזה? כי כשהוא הגיע לבבל, אמרו יתיר בחורות, לא. יורה יורה, ידין ידין, יתיר בחורות, לא יתיר. והגמרא מביאה שתי טעמים, אומר כאן במקום מספר 14 פירוש ואף אכב דבקי במומי לא מעניין דתרתי שיהיה בקי במומין שמכיר בראיית עין בין מום, מום קבוע למום עובר וגם צריך שיהיה מומחה ויודע הלכות מומין כלומר בכל סוגיה כזאת צריך מומחיות בשני דברים א', להכיר את המציאות לאפיין את המציאות ואחר כך כשאתה יודע את המציאות בצורה ברורה אז אתה יכול לשים את זה, את, את הסעיף המתאים בהלכה ולשם כך אתה צריך לדעת את ההלכה, על ברויה ואתה צריך את שני הדברים הללו ביחד אם אתה יודע רק את ההלכה באופן תיאורטי ואתה לא מכיר את המציאות זה לא יעזור כי אתה, אתה מכיל הלכה על מציאות שהיא לא המציאות שאתה מדבר עליה כן? זה סיפור בטח סיפור הזה בעבר שפעם איזה אברך סוף כל קיבל אה, להיות רב קהילה והפעם איזה אישה עם איזה עוף שחוץ אליהם הביתה כדי שהרב יפסוק אם האופן מתערב או כשר או מה צריך לעשות אז היא מביאה לו חטיפה מהקורקבן של האור, אמרו תראה יש פה זה, יש פה זה, בסדר, לא משנה מה והרבנית ככה בחדר הסמוך מתעסקת בענייניה והיא שמעה, מקשיבה להתרחשות, הבעיה שלה סוף לסוף, ביהר אשכה באג, יפחת ויורבת כן מקשיבה, ככה, כן, אמרה יושב בבית החולל ושרה יושבת קיצור, יושבת שם הוא אומר, כבר עד הוא יודע, הוא... כבד. שלום, בנית אמרה, מאיפה יודע מה זה כבד? אף פעם לא היה במטווח דקה כבד נכנס לפנימה, אבל כבוד הרב כבד זה כבד כבד. זאת אומרת, אהי ניקל עכשיו, מי שלמד ומי שדבר, שמלמד, יכול מסרובי פר, יש גדול בין אה, דיני כבד ובין דיני קורקבן, זה דינים מקצה לקצה, גם בדיני הכשרה וגם בדיני אחת דברים. בקיצור, הרב בחיים לא פתח עוף, ולא... כאילו, למד ללכות קורקבן ויורד דעה, הוא למד הכל ככה, ללכות קורקבן. למד מצוין, איך עושים שתי בערב, איך צועלים, למד מצוין. אבל אנחנו נעשה את זה לפועל, הוא לא ראה איך פעם את המדבר בן ירע? אז מה זה עשה לנו? הוא לא יכול לתת הלכה בעניין הזה. יש פה את החזון איש, שאני חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, וגם ביום שני שעבר נתת קצת אופן על התאומים איתה, ואומר החזון איש, שני דברים בכל הלכה, ניסייה של להבין את הלכה, לתוך המציאות ולדעת את הסעיף המתאים, ואומר החזון איש, אמירה מאוד מאוד מרחיקת לכת, ומרובים המכשולים של הטבע כוזבת מהמכשולים זאת אומרת, מי שלא יודע הלכה, הוא לא רלוונטי בכלל. אבל מי שיודע הלכה, אבל הוא לא יודע להתאים את זה למציאות הרלוונטית, הוא לא הצליח לחדור, כמו שהוא אומר, החדירה בעובדה הנוכחת לפנינו במעלותיה ומגרנותיה, בדיוק משקל כל פרק מפרקיה. זאת אומרת, להיכנס בעובי הקורה ולהבין את המציאות, שמה זה הבעיה העיקרית, במיוחד אצל אנשי הלכה שבדרך כלל לא נמצאים בתחומים האלה, לא רגילים לדבר הזה, להיכנס זה דורש מומחיות, וכיוון שדורש מומחיות, אז הרבה פעמים, משלא מומחה, אז הוא משליך על זה להלכות שלא רלוונטיות, כי הוא לא באמת הפעיל את המציאות נוצרית. ולמה מכוונים הדברים? יש פה גם פסקה של הרב קוק, אני ראיתי את זה בפנים, אני לא... למה מכוונים הדברים? השאלה היא, שאלה גדולה, האם באמת המציאות שאנחנו מדברים עליה, אותה הסוגיה בגיטין היא רלוונטית לעניין שאנחנו מדברים עליו, שמוכרפים. תגידו, פשיטה, למה? בגלל, אלף בגלל שזה מופיע בכל המאמרים שנכתבו מאז, ומי שרוצה את הרשימה של מאמרים, יש לזה גם מאמר שאני כתבתי בתשע"ב, מי שרוצה אני שלח לכם את המאמר, ועכשיו נשפצר אותו קצת, החלטתי אה, לשפצר אותו, זה היה בדיוק אחרי, אחרי גלעד שליט, אז שיפצתי אותו, אה, הוא נכתב נכת בעצם, בתשס"ח, אחרי הסיפור של, אחרי רגב וגולדבאסר. בגלעד שייל שיפצתי אותו, ועכשיו אני עובר עליו עוד פעם, ואני משפץ לו פעם, קצת ניסוחים, קצת שינויים וכולי. אז יש שם רשימה ארוכה של מאמרים שנכתבו, בעיקר בתחומים וזה, דיברנו בשבוע שעבר על הדבר הגדול שעשה ישראל רוזן, במאמרים מביאים את זה, מביאים את, הרבה מה רואים הבעיה הזאת, מביאים את הסוגיה הזאת. והשאלה באמת האם הסוגיה הזאת היא רלוונטית למקרה שלנו, וזו בעצם השאלה שאני רוצה לדון בה, ואם כן, מה רלוונטי? תסתכלו רגע, הבאתי פה שני חלקים מהמאמר, ממש קטעים קצרים מהמאמר, אחד בעמוד 3 ו-25, והבאתי פה כמה נקודות. נקודה ראשונה, מה שמוזכר בגמרא, כן, זה מדבר על אירוע אה, אה, אה, אה, אה, שהייעוץ שלו זה בעצם לשחות כסף. לנצל את הלב היהודי הרחום כדי לשחות כסף. לעומת זאת, המקרה שאנחנו מדברים עליו של החזרת אה, אה, אה, שחרור מחבלית, של החזרת חטופים, זה משהו אחר לגמרי. וכדי להבין מה זה הדבר הזה, אני חושב שצריך לומר פה שני דברים. קראתי הרצאה באיזושהי ועדה מאוד מאוד בכירה בצבא לפני איזה חודשיים או שכזה, ו... בראשות אלוף, וקודם כל דיברתי על, על חטיפות. הוא ו... אמר לי, בצבא לא קוראים לזה איזה... לא חטופים, קוראים לזה שבויים. אמרתי, אמרתי לו, לא, יש הבדל. שבוי, שבוי זה אחד שהוא, ואגב זה לא במקרה הטרמינולוגיה הזאת, שבוי זה אחד שהוא ביי פרודקט מלחמה. זאת אומרת יש מלחמה, מלחמת המעניקה צבא, וחלק מהאנשים לא נהרגים וגם לא חוזרים הביתה, הם נתפסים על ידי האויב זה לא איזה יעד במלחמה לתפוס שבויים, היעד הוא לנצח או לכבוד, כן? זה היה יעד. ובאמצע יש שבויים. כן? זה בית פרודק, זה לא המטרה של מלחמה. חטופים זה מטרה בפני עצמם. המחבלים באים כדי לחטוף חיילים או אזרחים, כדי להשתמש בהם כקלף מיקוח, כדי לאלץ את הממשלה. לעשות משהו בניגוד לאינטרס הביטחוני, בניגוד לאינטרס הריבוני של המדינה, על ידי זה שהיא תנגן לנו על המיתרים הפרומים שלנו, של הילד של כולנו, והאימהות הבוכות, והמשפחות הדועבות, שבמקומות אחרים, אומרים לך, תקשיבו, אין מה לעשות, ופה אנחנו מקשיבים, ואנחנו בוחים איתם, ואנחנו רוצים איתם לצעדות, וכל הדברים האלה, ועל ידי זה, יפעל לחץ על הממשלה, והלחץ הזה יביא להישגים שבשום דרך אחרת אי אפשר להשיג אותם. אוקיי? זה סיטואציה חקוקה גמרי. זה לא עניין של סחטנות, זה עניין מלחמתי. כלומר, כל פעולה אלימה שנועדה להשיג יעד מדיני של אויב, זה מלחמה. בין אם זה נעשה על ידי בקטבים, כן? מקלות, אבנים, כן? וזה נעשה על ידי חטיפה. ואם זה הקשר מלחמתי, או הקשר פלילי, זה שני דברים שונים מזה לחלוטין. אני זוכר שבאינתיפאדה הזאת, בוא נראה שם, אנחנו נחזור לאינתיפאדה הזאת עוד מעט דרך עסקת ג'יפריל, אז נדמה לו רבין זכרונן לברכה אמר, זה לא מלחמה, זו התקוממות. ואני זוכר שהיינו בצבא, במילואים, ואני אומר, רבותיי, מה זאת אומרת זה לא מלחמה, זה התקוממות? זו מלחמה! לא, כי לא יורדים פה בקטע, אין טנקים, אין מטוסים, זו מלחמה! יש פה ישות. שהיא מנסה לפגוע בישות אחרת, כדי להשיג הישגים מדיניים, ואנחנו רואים שבסוף הם השיגו הישגים מדיניים, בהסכם האוזנות. באמצעים אלימים, וזה לא משנה אם אמצעים אלימים זה לתת מכות, או אמצעים אלימים זה לעשות הפגנות אלימות, או אמצעים אלימים זה מבוקשת במטענים, או אוטובוסים מתפוצצים, זה לא משנה. התקוממות אזרחית זאת מלחמה, או ש... התקוממות אזרחית ככלי. עוד פעם, יש התקוממות אזרחית בתוך המדינה שלך. למטרת ההפיכה צבאית. כשזה נמצא בתוך המדינה שלך, כשזאת אותה ישות מדינית, להחליף שלטון, אני יודע מה שקורה היום בזימבבואה, אני יודע משהו כזה, זה סיפור אחד. אבל התקוממות של קבוצת אנשים נגד ישות אחרת, כן? כדי להשיג הישגים מדיניים באמצעים אלימים כאלה ואחרים, לא משנה אם זה אמצעים אלימים, מה שנקרא, בפול ווליום, או מה שנקרא, בעצימות נמוכה, אוהבים לקרוא לזהר בעצימות נמוכה, זה לא משנה. זה מלחמה. ואני אגיד לכם יותר מזה, במלחמות הקונבנציונליות לא הצליחו להשיג מה שהשיגו בארבע מלחמות האלה. גם הסכמי אוסלו אחרי האינטיפאדה הראשונה, וגם ההתנתקות זה הישגים שהשיגו אותם כתוצאה מההתקממויות הללו, קונבנציונליות, לא משנה כרגע, כן? הם הסתכלו את זה בזה. מה זה קונבנציונליות? קונבנציונליות הכוונה היא מטגים מטוסים נרובים, צבא נגד צבא או משהו כזה. זה לא התנגשות רגילה. ‫יש קונבנציונלי ויש לא קונבנציונלי. ‫בכלל לא קונבנציונלי זה אטומי, ‫וכימי, ביולוגי וכולי, ‫אבל זה לא קונבנציונלי, ‫במובן שזה כאילו בעצינות נמוכה, ‫אבל זה לא גרילה, ‫זה לא נמוכה, גרילה זה בעצם ‫למלחמה עם רובים ופקצות ‫וכל הדברים האלה, ‫אבל בקבוצות קטנות. ‫הן קבוצות קטנות שמסתוות ‫והן בורחות עשינו הרבה מילואים אז, אז, אז זה עניין של ההקשר עכשיו מה? עכשיו מה? תגידו נינחי ברמי הטענה של לא לייטו ולא לא, לגרבון לא ולייטו עליי ופה לכאורה היא הטענה רלוונטית גם במקרה של מלחמה אם אתה נותן לה איזשהו הישג על ידי חטיפה זה יעודד אותנו לעשות חטיפות נוספות נכון? אוקיי? לכאורה זה היינו הך ולא היא למה לא היא? נסביר. אחד, במקרה שלנו בגמרא, יש go no go. יש אפשרות א' או אפשרות ב'. או לתת כופר, או הבן אדם יישאר בשם. כאשר מדובר באקט מלחמתי, יש לנו אין ספור אפשרויות. כן? וזה גם הטענה של משפחת גודים, ואין צודקים. יש לנו אין ספור אפשרויות להפעיל מנופי לחץ על חמאס לשחרר את הגופות. החל מהפסקות חשמל, שבאופן פרדוקסי אמרו, זה בלתי אפשרי וזה, אבל כשאבו מאזן אמר, חבר'ה, זהו, אני לא משלם את זה, אז כן, עשו הפסקות חשמל. אמר, עכשיו כן אפשר. אני אומר לכם, אני בעניין הזה מסכים איתם עם האחוזים. כל פעם שאני נוסע לפה, שיירות בדרך, עם משאיות וזה, נושאים כמו משוגעים, שיירות בדרך. להביא להם אספקה יבשתית. הייתה תקופה שהייתה להם אספקה ימית, עד, ש.. עד שעשו את המצור, ואז הביאו את המרמרה, שנפרוץ את המצור הזה, כן? איום על, על מנהיגים. אמרו לא, אי <ת Schedulon> אפשר להאיים על מנהיגים כן? את ה.. אפשר להאיים על מנהיגים. להחמיר את התנאים של, ה.. של אותם אסירים שרוצים לשחרר אותם, להחמיר את התנאים שלהם מבית הסוהר. זה מנגד לחוק הבינלאומי, סליחה? <תנא> בגיסטו, הבר הזה, הוא יושב, הוא נמצא כרגע, הם מחזיקים אותו בתנאים של החוק, לא, אבל אנחנו זה אחרת, למה אנחנו זה אחרת? למה? כלומר, אין פה איזו דיכוטומיה של go no go. אצלנו בסוגיה יש שתי אפשרויות, או זה או זה, אבל לנו יש פה עוד שרות נוספות. אני יותר מזה, תקורא למשל מלחמת לבנון השנייה, ב-2006, איך היא מתחילה? חטיפה. חטיפה, זה חיילים. ושם הם נתנו כזה מכה, שזה בעצם היה כל כך חזק, שזה גר מפריצת המלחמה. אנחנו נתנו מכה אדירה, מכה אדירה, לא פרופורציונלית לשום דבר שהיה לפני כן, והם התחילו לראות על זה, ומכאן קוראים לזה אסקלציה, מכאן המצב הידרדר למצב של מלחמה. אותו דבר בצוק איתן, התחלנו משוב אחים, כן? נתנו להם מכה כמו שצריך, כן? לקחנו את כל החבר'ה האלה, החזרנו אותם, אגב זה היה הרעיון של אורית סטרוק, גרעון מצוין. לקחנו את כל אלה ששוחררו בעסקה של שליט, הכנסנו אותם חזרה, את כל החמאסניקים, החזרנו חזרה למלחמה. וזה הגיע למלחמה. בהתחלה קראו לזה מיצח, אחרי זה לזה מלחמה. זאת אומרת, כן? יש פה איזה כלים שהם לא רק, או, או, או שניכנע להם, או שהם ימור תושע. כן? דבר נוסף, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב, יכול להיות בצד ההפוך, שאם אנחנו אומרים כמו התוספות, אז יכול להיות שהשבויים האלה באמת מוגדרים ככאלה שנמצאים בזה בצד שסכנה בפני מולאכי התוספות. כן צריך לתת את מקדי מה, אתה רואה ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... זה בגלל שבאמת אתה מאפשר להם רוצחים עם דם על הידיים, ואתה משחרר את ה... זה בסדר, אוקיי. לפי הסברות ששאלת פה בסוף, יכול להיות שאם אזרח שם... אתה כבר קפצת לסוף השיעור? מה זה בסוף? לא, לא בסוף השיעור, למאמר שלך איפה? ב-25 או בסוף? לא, בסוף בסוף. לא, זהו, זהו, אתה רוצה שם, אתה לא אתה תמיד רץ ככה... עשר פעמים קדימה, אנחנו עוד לא שם. דבר נוסף, מה שהרמב"ם אומר לגבי הנושא של... אם אנחנו אומרים שזה לא לגמרי תותפי, זה כדי שלא יבואו אחר כך ויעשו את זה פעמים נוספים. זה מדובר בקהילה, אבל במדינה שיש לה משאבים לכאורה לא מוגבלים. נצטרך לקחת את הדבר הזה בחשבון. אולי אפשר לומר, ש... אפשר לומר ש... שאנחנו בעצם מדברים על משהו אחר לגמרי. ו... ו... ופה אני ככה עושה איזושהי תפנית חדה בעניין הזה, שזה בעצם מבחינתי הסיבה שאמרתי לכם שזה לא כל כך רלוונטי ואני אסביר לכם גם למה. קודם כל חוויה מכוננת, אני גדלתי בצפת בשנת תשל"ד, בוקר אחד אנחנו קמים, שש במוקר טלפון, <אז> <אז> לנו היה הטלפון היחיד בכל השכונה, שש במוקר טלפון, זה לא היה כזה דבר זה, קוראים לאבא שלי, אבא שלי היה מנהל בית הספר היסודי הממלכתי-דתי מצפת, בי רב. בית הספר הזה היה בו שתי קומות, קומה התחתונה היה בית הספר הממלכתי-דתי, בקומה עליונה היה בית ספר תיכון בקיצר, שיוצפה. ומי היה בצד השני של הקו? היו אנשי השב"כ. קיבלנו הנחיה מראש המרחב, לפנות אותך מהעיר, מחשש שההורים יפגעו בך. מה, מה קרה? לא יכולים להגיד לך. מה לא יכולים להגיד לי? מה קרה? קיצר, העבירו אותו בטלפון למישהו או אחר. בקיצור, תקשיב. הטיול של בית הספר שלך הגיע למעלות, הוא היה אמור לישון בשטח, זה הטיול שלח, אמור לישון בשטח, הגיע למעלות, והוא היה חוליית מחבלים, תפסה אותם בני ערובה, והם חוששים שההורים יבואו ונטעו בחור. חבל שעבר, זה לא, זה קשה לי, אנחנו באותו מתחם, זה בספר אחר, זה מנהל אחר. אה, סליחה, ככה קמנו בבוקר. ככה קמנו בבוקר. יותר מעצבן שזה אחד הימים השחורים בחיים שלנו. באנו לבית הספר, באנו לבית הספר עם אבא שלי, אני הייתי אז בכיתה ח', לא הייתי ילד, ובאנו לבית הספר, היה יום מורת עצבים, כל הזמן היו צמודים לרדיו, זה לא היה רדיו כאלה וכאלה, זה היה רזיסטורים כאלה, או איזה רדיו כזה גדול בחדר מורים, היה איזה מין רדיו כזה עם כפתורים כאלה גדולים, כמו גלגלים של אוטו, וכבר מה קורה וזה וכולי וכולי. טוב, ושם מסוימת, התעת הפריצה הכושלת, ונהרגו שם 22 חבר'ה, כמעט כולם הכרתי, כי אנחנו היינו באותו, חלק שהיו ממש באותו בית ספר, ב... הם היו שתי כיתות מעליי, משהו כזה. אז... היינו ילדים, שחקנו כדורגל, כדורסל, במחרץ בחצר. והיה יום קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה אחד החוויות המכונות בחיים שלי. היה מאוד, מאוד מאוד קשה. שתבינו, המחבלים האלה שתפסו את ה... מאה ומשהו ילדים של בית ספר, כן? מה הייתה הדרישה שלהם, אתם יודעים? מה הם דרשו? אגב, הם היו מארגון של נייף חוואטנה זרגום, קיקיוניק קטן שקטן כזה, הם דרשו? עוד מחבלים יותר קטן יהיו... כמה? בכמה אתה? אה? בכמה אתה? עד מאה עשרים. ‫דרשו עשרים מחבלים. עשרים מחבלים. ‫וההורים באו משלחת לגולדה, ‫הייתה ראשון ממשלה, ‫ולרבין, שר הביטחון, אמרו להם, ‫תנו להם, אל תסכנו את הילדים שלנו. ‫לגולדה אמרה להם מי ‫אם אנחנו נסכים, יהיו עוד חטיפות כאלה, ‫והייתה את הפריצה ונאמרו עשרים ושתיים. ‫עכשיו ביקשו נתראו. ‫-למה? ‫נאמרו עשרים נערים, נערים ונערות. יש שם גם משפחה של שני... משפחת מדר, שני אחים. הם באו יתומים לארץ, רק עם האימא, ושני אחים הגדולים נענו, דוד וגם אילן, שואל. וויינל, זוכר אותו, אנחנו שחקנו, הוא היה בכיתה מעלי, הוא היה בכיתה... הוא שיחק והוא היה... זוכר אותו מהכדורסל, בחור גבוה כזה. והאח שלו היה בשבט אחר כך של אה, של האח שלי בעקיבא. ו... ורצה מכוון או מכוון, כשהייתי עורך צעיר אז חיפשו לי איזה זה, ויקשו ממני, ממני להיות, זה היה שנת תשמ"ה, תשמ"ה להיות רב בית ספר בצפת. ביום, זה בית ספר שנקרא, זה אותו בית ספר תיכון, נקרא בית ספר תיכון עמית, השם הכ"ב, וככה נקרא. ביום, באותו יום שהיה אזכרה ליעדי מעלות, התבצעה עסקת ג'יבריל. מה זה עסקת ג'יבריל? ארגון אחמד ג'יבריל זה אחד החזית העממית של אחמד ג'יבריל, זה אחד מהארגונים, הארגונים המחבלים, שישבו אז בלבנון, והם החזיקו בשלושה, בשלושה חטופים, בשלושה חיילים שלהם. אחד זה חזישאי, שהוא נפל בשבי במלחמת לבנון הראשונה, במגליל שנת שמונה ושתיים, הוא נפל בשבי בקרב סולטן יעקב, הוא היה מתק ונפל בשבי, והיה איזשהו אירוע מביש שקרה תוך כדי השהות שלנו בלבנון אחרי המתחמת בכלל, שבאיזשהו... באחד המוצבים ישבו שם חיילי נחל, חגגו, אני לא יודע מה הם חגגו שם, היו בלי נשק בלי מדים משום דבר, נכנסו שלושה מחבלים, שלושה או ארבעה, לתוך המוצב הזה, ושבו שמונה חיילים מהנחל. לקחו אותם ככה, לקחו אותם לשבי, וחילקו אותם. שישה שמו... אצל אש"ף, ושניים נתנו לג'יברילי. אני יודע איך הם חילקו את זה, יכול איזה חוליה מעורבת ומשהו כזה. לקרו משם מקלעים, לקרו שם כל מיני דברים, והצעידו אותם שמאלים עם שמונה חטופים. אגב, באותה תקופה, קראנו להם, זו הייתה תקופה ככה אחרי שהם עבדו בצבא, בסדיר, מאז קראו לחטיבת הנחל ולחטיבת החטיפים. זה <laughs> היה אירוע ביזיוני ממרגע הראשונה. אז בעסקת ג'יבריל, אז היו, הייתה, היה בחור בשם יוסף גרוף, שאימא שלו, היו ראיינים אותה כמעט כל יום, ב... בוכה כל יום ברדיו. שחררו את הבן שלי, שחררו את הבן שלי, אני אמור, ואני פה, אני אשאר וזה. ובעסקת ג'יבריל, תמורת שלושה, כן? גרוף, עוד אחד וחנישיית, שחררו 1153. ‫-1500. ‫עכשיו, היה ויכוח לפני זה, ‫רבין אמר, לא, זה טוב וכולי וכולי, ‫אנחנו חייבים להיות החיילים שלנו, ‫שחררו אותם. ‫וכולם, רבין, זכרונו לברכה, ‫מר ביטחון, כולם זה, ‫חוץ מהשר יצחק נבון, ‫שבמקרה הזה היה שמו כתוארו, ‫שהוא אמר, מה פתאום? ‫זה יגרום לנזק. ‫והוא התנגד, זה השר היחיד שהתנגד, ‫כל העם המפד"ליקים כולם הסכימו, וואי, אם שר הביטחון אומר. חלק מהם שוחררו ללבנון, וחלק מהם שוחררו לתוך יהודה ושומרון. והם היו הגרעין שחולל את האינתיפאדה, שפרצה שנה וחצי אחר כך. איך אני יודע? כי אומן דיסקין כתב, הוא היה אז רכז שב"כ של, אחד מהם היה ראש השב"כ, אבל הוא לא היה רכז שב"כ של שכבת שלי. והוא כתב בספר שלו. שהם ראו איך הם מתארגנים לקראת האיתיפאדה ומי שארגן אותה זה משוחררי עסקת ג'יבודלין. לימים יאמר ארנס, שאז הוא היה שר ללא תיק, הוא אמר, הטעו אותנו וכן וכן הלאה, אבל כשהוא היה שר הביטחון הוא עשה עסקה עוד יותר חמורה. את ששת החטיפים האחרים הוא החליף אותם ב-4,300 מחבלים שהיו, שהם נתפסו תוך כדי מלחמת לבנון הראשונה אז, אז זה היה, היה קו פרשת המים, והעסקה הזאת, שעסקת ג'יבריל, הייתה ביום שבדיוק הייתה אזכרה. עומד שם... שם, האבא, אני זוכר, אמורוסי, עומד שם, עושה שיקל את הבת שלו, ואומר, אנחנו ביקשנו, שחררו 20 של הילדים שלנו, יש שם איזה 100 ומשהו ילדים, ולא הסכים. ופה, יש שלושה, יש אחרים על זה. גם כל מיני אמירות עדתיות, כן. עכשיו, אתה לא מספר לך את כל העניין הזה, בגלל שתי סיבות. אחד, כי צריך להבין שהשיקול, השיקול כאן, השיקול כאן, א', אני חושב שזאת הייתה טעות, כן? זאת אומרת, זאת קטנה להגיד, אני אקח את האחריות על עצמי, אבל אני חושב שזאת הייתה טעות. אבל הנושא הזה, יש בו דבר ראשון, הוא נושא שהוא שונה לחלוטין מאשר הנושא של הסוגיה שלנו שמדברת בקהילה שנמצאת בחוץ לארץ ועכשיו השיקול הוא שלא ניגרנו לייטו על היפה פה יש שיקול הרבה יותר רחב והרבה יותר משמעותי שתיים, תקלו רגע בעמוד 4 הבאתם אתם פה מאמר שנכתב בי"א בסיוון תשנה"ה בעיתון הצופת כותב אמר הרב שלמה גורף, הוא היה אז הרב ראשי ישראל והוא כותב, כבר לא היה? כבר לא היה, היה הרב שפירא, אוקיי, אז הוא כותב מאמר שהשורה התחתונה שלו, תסתכלו איתי איזה שורה נקרא משורה שורה 79. לאור לא המור יוצא, שאף על מצבם מסוכן של השבויים שלנו כשהיו בידי ארגוני הטרור. רואים איך אני קורא? והסכנה לחייהם. 1,150 רוצחים וחבלנים שנדרש מאיתנו לתת תמורתם בוודאי יותר על גדי של שבויינו גם שהתמורה אינה בכסף כי היא בהחזרת חבלנים ומרצחים שפוטים למאסר עולם. הן מעל ומעבר למקובל בעולם ובדיספורציה כזאת של 1,150 רוצחים כנגד שלושה חיילים שלנו, ברור שהם נכלאים בתקנות המשנה שאין לבדוק את השבועים מפרק ידידים. וכיוון שאתה בתקנה זו, לפי הרמב״ם והשולחן ארוך הולים, לא סחטנו את איום מהציבור, וכדי שלא יהיו רדופים ולהוטים לשבות יהודים אחרים כדי לגרוש תמורתם. ברור שאתה זה שריר וקיים ביתר שאת וביתר אורות והדלקה בין קרית כיוון שכעת אין שום איוב ועונש במדינת ישראל שימנע מהחבים להרוג ולכבד ולתמוע. גם לא ברור שהסכנה שהייתה נשקפת אחרי השבויים שלנו הייתה מחמירה אם היינו עוניים שלא נשבר תמורת שלושת השבויים מאוד מרצחים משמעותיים לאוסר עולם שעל פי הם חייבים איתם וכולי וכולי וכולי וכו. ועכשיו תדלגו לשורה 97 על כן, לכן ברור שבמקרה דנן מתן תמורה נורא כזו של 1150 נגד המקום שלנו נחשב ללא הרבה יותר מדי והם אין כל ספק ששירורם של הרוצחים מסכן את שלום הציבור היבי בארץ ובתפוצות ובניגוד לדין תורה וההלכה. ברור? אין דבר יותר ברור מזה? קרה משהו? אוקיי? מה? זה ברור, זה הפסק שלו? יפה. לימים יצא הספר. שנקרא התורה והמדינה, ספר של הרב גורן, בו ליקוד של מאמרים של הרב גורן. ומופיע גם במאמר הזה, בשינוי קטן. שבסוף, בסוף המאמר מוסיפים שני משפטים, שכנראה הרב גורן הוסיף אותם, לא מישהו הוסיף אותם בשמו, וכתוב שמה, שכיוון שאנחנו מחויבים לשלומו של החייל והמורל וכל הדברים האלה, צריך לשחרר את ה-151 תבורת שעות של החיילים. סיגר את המייסר. מה? מה? לא היינו אז כשאני אמרתי את זה בעבר, אמרו טוב, הרב גורן חזר בו. למה? למה חזר בו? מה? מה? יש פה דברים מאוד ברורים. ההלכה השתנתה? אז יכול להיות שהסבירו לרב גורן איזשהו, איזושהי סברה, אחרי שהוא כתב את המאמר שלו, הסבירו לו איזושהי סברה ביטחונית כזאת או שהיא שינתה את התמונה. זו הסברה שאני חושב. הרב גורן לא, לא כל כך מהר שינה את דעתו, כן, מי שהכיר אותו, כן? והוא לא התקפל בפני אף אחד, לפני הפוליטיקה, אף אה, פעם לא התקפל בפני אף אחד, לא סבר אף אחד. האמת שלו הייתה ככה, גם כשזה לא היה בקונטנזוס. כוח רמת הגולן וזה, לא, לא, כן. בקיצור, אז כנראה ש, כנראה שאולי הרבין, הוא היה קשר רון, הוא היה קשר רון, הוא היה קשר רון, הוא היה קשר רון, הוא היה קשר רון לכולם, אולי הם לי סברה שהוא הבין שזה לא, זה, ש, ש, שהסיטואציה היא שונה. אבל אני אגיד לכם מה אני מבין מזה. אם התנאים ההלכתיים, אם המאמר ההלכתי נשאר כמו שהוא, והשורה התחלונה השתנתה, המשמעות היא של המאמר ההלכתי אין רלוונטיות לקבוע את השורה התחתונה. למה? כי מדובר פה במדינה ריבונית, בסוגיות ריבוניות, שלפעמים בהינתן שיש איזושהי סיטואציה כזאת או סיטואציה אחרת, זה משפיע כאן, זה משפיע שם, כיוון שמדובר במלחמה, כמו שבמלחמה אי אפשר להעתיק cut paste מדבר אחד מדבר שני, צריך לעשות הערכת מצב רלוונטית למצב הקיום. זה יכול להשתנות מקצה לקצה. ולכן השיקול כאן הוא שיקול מדיני, ביטחוני, מקצועי. נטו? מה? נטו. שנייה. אחרי שיש פה את השיקול המדיני המקצועי, עכשיו נבוא לפוסק ההלכה ונגיד, אוקיי, זה השיקול. בוא תגיד לנו מה, מה העניין. בסדר? אבל אם השיקול המדיני המקצועי, אומר רבותיי, זה מהווה סכנה, ואני אסביר גם למה, כן? אחד, הסכנה הפשוטה ביותר, שעכשיו הם ירצחו, ואנחנו רואים את כן, ראינו את זה מסבור שורכי גלעד שליט, הם עשו את הפיגוע של, של שלושת הנערים, הם עשו עוד פיגועים נוספים, יש כאלה שסופרים כמה פיגועים עשו וכולי, זה ברור, כן? אבל יש גם משהו אחר. במלחמה, הכלל הבסיסי הוא, אל תעשה מה שהאויב מצפה ממך. אל תיתן לו להכתיב לך. תעשה מה שמתאים לאינטרס שלך, לא מה שמתאים לאינטרס שלו. ואם האינטרס שלו הוא לכופף אותך מבחינה ריבונית דרך הדבר הזה, אז אתה לא צריך לשתף איתו פעולה. פעם שנייה, אני אגיד לכם, זה לא פעם משהו קצת, קצת אמוציונלי, אבל אני חושב שהוא דבר מאוד מאוד משמעותי. אחי, השם ייקום דמו, נהרג באירוע מול מחבלים כאלה. כן? הוא וישיבת חבריו לחטיבת גבעתי. האם הסיטואציה ש... שהוא היה דקה אחת לפני האירוע הזה, כן? או ניר פורז דקה אחת לפני שהוא פרץ כדי לשחרר את נחשון בקסמן, האם הסיטואציה שלו היא פחות בעייתית מאשר הסיטואציה שנמצאה עכשיו שבוי או חתוך במרתפי החמאס? הרי מדובר פה אני לא מדבר כאן על אזרח, מדובר פה על חייל, כן? ככה לצורך העניין גלעד שליט, בסדר? גילת שליט היה במשימה בנחל עוז, כן? כן? בקרן כן. בכל... של... שלום, כן? בטנק שעשה מארב, כולם נרדמו, כן? נכנסו מחבלים דרך מנהרה לתוך המוצר בפנים, הרגו את כל אנשי הצוות, כן? כולל המפקד שהוא היה... היה קצין, כן? כי כולם ישנו, שמרו שמירה, והוא... התעורר מהרעש, בסדר? במקום להילחם או משהו כזה, הוא נכנע. אוקיי? אז גיבור הוא לא היה. גלעד שלו. גיבור הוא לא היה. בסדר? זה לא אומר שצריך לתת לו להירקד או משהו כזה, חס גיבור הוא לא היה. כן? הוא לא התנהל לפי הנורמה המבצעית שמצפים מלוחם. כן? הוא צריך לקחת הנשק ולהילחם. הוא השאיר את הנשק, יצא החוצה, ולקחו אותו בשבי. יש פה איזה התקפה, אתה צריך להילחם, גם אם אתה תיפגע. זה הנורמה המבצעית המדינה שלך. אגב, היה שם מוצב שלם, זה לא היה רק טאנק. הם גם הראו איזה RPG על הטאנק. בקיצור, היה שם אירוע שלם. הם נכנסו לסוף המוצב? זה כשהמוצב היה יותר מקדימה? או... זה לא זוכר כל כך, זה לא משנה, לא זה היה לפני הנסיעה. זה היה התקפה הפוצדת, זה היה כוח של חמאס ש... ‫היה הצגה, לא משנה, ‫לא משנה, אבל לא משנה, ‫אבל עושים את זה כרגע קצת. ‫בקיצור, הוא לא היה גיבור גדול, ‫ושמעו אותו. ‫עכשיו, הוא היה בסיטואציה מבצעית. ‫החברים שלו היו בסיטואציה מבצעית, ‫הם היו בסכנה? ‫הם לא רק שהם בסכנה, הם גם נהרגו בדבר הזה, יש להם גם, הם עשו גם שם תקלה מבצעית, אבל הם, הם נהרגו, זאת אומרת, הם היו בסכנה. במיוחד התוצאה הם היו בסכנה, כי הם, הם, הם, הם, הם נהרגו באירוע, בפיגוע, כן? הם היו בסכנה. עכשיו, מה אתה אומר? החייל הזאת עכשיו בסכנה אבל, אבל כל מי שנמצא שם נמצא בסכנה. אה, בגלל שאין כרגע סכנה מוחשית, אלא סכנה המורפין, גם הוא לא נמצא בסכנה מוחשית, כי הוא, יש להם אינטרס להחזיק אותו, כן? כלומר, חייל שנחטף, זה שהוא נמצא בסכנה, זו לא סכנה יותר גדולה מחלק מהמצבים שבהם הוא היה מבחינה מבצעית. עכשיו, אם אתה מגדיר את זה כאיזושהי סיטואציה דומה לדבר הזה של הגמרא בגיטין, אז עכשיו אנחנו מתמקדים בו, הוא זו הטעות. אין, הוא שבוי, כן? אבל הוא לא שווי, הוא חייב במשימה מבצעית שנשבע כחלק מתוך מלחמה. אז אנחנו חייבים לעשות את הכל כדי לשחרר אותו. אבל זה שנמצא כרגע בסכנה זה לא יותר מהסכנה שמישהו שהיה בסיטואציה הזאת בלי שום קשר, או שהוא נהרג, או שהוא לא נהרג, או לא... כן? זה לא רלוונטי. מה? כן? נכון? אני אומר, אבל אני אומר שהטענה של הסכנה כן או לא, כשנכנסת פה לתוך הסוגיה, היא לא רלוונטית. כי, כי הכל נמצא בסכנה, כל הזמן שאתה נמצא שם אתה בסכנה, כן? עכשיו יואב וחבריו נמצאים שם עכשיו בקו, הם נמצאים בסכנה, בעזרת השם שנחזרו לשלום, כולם בריאים ושלמים, אבל נמצאים כרגע בסכנה, מה? הג'יהאד האסלאמי הוא לא פראייר, הוא מתכנן שם איזה משהו, השם שנמצא בזה, כולם בריאים ושלמים, אוקיי. זה בכלל נראה פסטורליה כזאת וזה, ואני לא יודע אם כשיש אירוע זה, זה נראה אחרת לגמרי, מקווה שלא יהיה, אבל אתם יודעים, אנחנו צריכים, צבא צריך להתכונן לדברים האלה גם כן. אז, אז הטיעון, אבל הוא בצד פה סכנה, צריכים להציל אותו וזה, הוא לא שבוי, הוא לוחם, לוחם נמצא בסכנה. אז מה, אנחנו מבטלים את המשימה בגלל הדבר הזה? עכשיו, יש לדבר הזה משמעות לאומית ריבונית, כי, כי עכשיו הוא בעצם החזית, הוא החזית. עליו מתבצע אוקיי? Okay. ולכן זה ודאי לא טיעון. יכולים להיות טיעון מתאחרים, אבל זה לא הטיעון. עכשיו, לא במקרה הקמפיין הציבורי קרא לו הילד של כולנו. סליחה, הוא ילד? הוא לוחם בן 19, אני יודע מה שאתה 20, לא, לא יודע בן כמה הוא הוא לוחם, לוחם זה לא ילד. זה של כולנו. כי הקמפיין הזה בא לעורר, לקחת את הדיון הזה מהדיון הריבוני, הצבאי, לדיון אחר. מה קרה לכולם? הם הלכו אחרי הדבר הזה. אבל כשאנחנו דנים בסוגיה הזאת בבית המדרש, אנחנו צריכים להחזיר את זה לעניין הריבוני, להקשר הריבוני המלחמתי. זו מלחמה, זה אמצעי מלחמתי מאוד מאוד יעיל, מסתבר שהוא מאוד יעיל, כן? יחסית קל להפעיל אותו, והוא מביא דיווידנדים שבשום מבצע אחר כנראה אי אפשר להעסיק אותו, וזה עובד מצוין, פעם אחר פעם אחר פעם זה עובד מצוין. ולכן, מה, מהשיקול הריבוני היה צריך לומר לא. ואכן שר הביטחון התנגד, אהוד ברק התנגד מה קרה ברגע האחרון שפתאום בצ'יק אחד כן? ביבי הסכים, עשינו את זה כרגע בצד כן? יש פה כל מיני תיאוריות עם המחאה החברתית, לא אכנס כרגע לתוך העניין הזה לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני לא אוהב את התיאוריות האלה, אני לא יודע מה קרה יש כל מיני אמירות מרושעות כאלה, כן? אני לא יודע מה קרה אבל דיסקין התנגד, השב"כ התנגד, שר הביטחון התנגד, כן וכן הלאה. כי באמת זו לא סוגיה של גר ולתותפי, זו סוגיה של מלחמה, זו סיטואציה מלחמתית. למרות שזה לא מתנהל בצורה ויזואלית של מלחמה, אין פה כוח מול כוח יורה אחד על השני. אבל זו סיטואציה מלחמתית, יש פה מטרה, יש פה משימה, זה פגיעה בריבונות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז תגידו, מה, לתת לו למות שם בכלא? חס וחלילה. אני הייתי בתקופה הזאת, הייתי בהרבה סימפוזיונים וברדיו, ולא יודע בכל חוני, שמעתם את זה, חפשו בהקלטות וזה, הייתי אפילו בסימפוזיון בב, בב, בבר אילן, ושלא בהוגנות, פתאום אמרו לנו, לפני שהתחלנו לדבר, אז במחלקה למשפטים בבר אילן, שמשפחת שליט ומשפחת רגב נמצאים שם. עכשיו במשפחת רגב, הבן, הבן שלהם למד אצלנו בישיבה, הוא היה תלמיד שאילו. כשהלך תדבר עכשיו, תסביר את הדברים האלה, את אז חוץ ממני ועוד אחד שאמרו חבר'ה תקשיבו נכון וזה אני, אני, אני מרגיש את הקושי וכל הדברים האלה אבל עכשיו הדיון הוא דיון עקרוני ואני אומר את הדברים בצורה עקרונית כל השאר התקפלו ואני מאוד מבין אותם אתה יכול להסתכל להם בעיניים ולהגיד רבותיי אין מה לעשות צריך רגע, לעשות כך וכך אבל מה אני כן טענתי? אני טענתי רבותיי יש לנו סטאג של אמצעים שאנחנו יכולים להפעיל מנופי לחץ כדי לשחרר אותו ואנחנו לא מפעילים אותו והמדעה הדיכוטומית הזאת שזה או, זה או זה, זה לא אומר לא רלוונטי, וגם נכנסתי את העניין הזה של מה יהיה כשישחררו, הם ימשיכו לרצוח וכו' וכו', והיה שם איזה אחד כמובן שמי אמר מה פתאום צה"ל חזק וזה, והוא ימנה את זה, וזאת החוזק, מה הדברים האלה, והם חושבים. הם חושבים שהם... הם חושבים שלא יוצרו, וזה לא ככה, וזה ככה, וזה ככה, ואנחנו מספיק חזקים, ואנחנו יכולים להכיל את זה, וכל הדברים האלה, בסדר, אוקיי, אז זה מה, כן? אז אני אמרתי, אם אין לנו יכולת מבצעית, וידעתי שאין לנו יכול להיות נמצאית, כי לא ידענו איפה הוא נמצא. לאתר אותו ולהוציא אותו, כמו אנטבה כזה או משהו כזה, שזה הדבר הכי טוב. אפילו אם היו נפגעים תוך כדי הפעילות הזאת. אפילו אם היו נפגעים. נכון, כי זה לא הסיפור הזה מתכבדים. אז לפי זה גם בנטבה לא היינו עושים. כן. אגב חיסל את כל החטיפות המטוסים בבת אחת. אחרי אנטבה נגמר כל הסיפור של החטיפות המטוסים. זה גם מסתתף לפי המשנה, כי זה הסיטואציה של הממשלה. זה לא מסתתף במשנה. אבל אני אומר, אבל העניין שלא לתת איתו להיגר ומוצפי, זה יכול להיות איזשהו רעיון שהוא מרחב בחלל, אבל הוא לא רלוונטי לקבלת החלטות. עכשיו אני אגיד לכם מה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא בסוף, וזה בעצם, וזה אני רוצה לסגור את הדיון הזה. הבעיה שלי בסוף. אם היה איזשהו משהו עקבי, איזושהי עמדה עקבית של מדינת ישראל, לגבי הרשות של התחתוכות. היה אפשר גם לדון בזה בצורה התחתית. למה? מי שמכיר את התיאוריה של הרב עובדיה, לגבי הנושא של רופא, כן? שהוא לקח את התיאוריה של הרופא ביום כיפור לביטחון. מה אמר לו בזמנו אלוף יעקב עמידור? אמר לו, תשמע, זה לא בדיוק ככה, כי יש פה, פה אג'נדות. זה לא רופא נותן. סבב, זה לא מקצוע... הזה. יש פה אג'נדות בתוך הסיפור הזה. עכשיו, אם היה פה משהו שהיית יודע, שיש פה שיקום מקצועי, למרות לא שתמיד יש ויכוחים בכל דבר, גם אצל רופאים יש ויכוחים, אבל זה מתבסס על עובדות, על, על, על, על מקצוע, על ניסיון, על, על אירועים וכל הדברים האלה, אם היה לנו איזשהו דבר כזה, אז באמת הפוסק היה יכול להשליך על זה את העניין ההלכתי, אבל זה לא היה עניין הלכתי של לא להתאר לעתיד לגר בוטפי. זה היה יותר עניין הלכתי של מלחמה. איך שוקלים עניין של מלחמה? כי זה העניין. וזה לא עניין שזה חטוף או עניין ששבוי, שזה תוצאה של מלחמה, זה, זה היעד עצמו, חטפו אותו כדי לייצר לחץ, ועכשיו אנחנו נכנעים ואנחנו נותנים להם את מה שהם רוצים. וכיוון שאין את הדבר הזה, ואתה רואה שפעם עשו ככה ופעם עשו ככה, ונתנו הרבה דוגמאות, כן? החל מג'יבריל, שזה היה באמת הפעם הראשונה שזה פרץ את הסחר, אחרי זה ארבעה צריכים שלוש מאות עוד פעם, ואחרי בכל פעם עשו מחבות וכל מיני דברים כאלה, והוציאו כל מיני, כן עם דם על פעם בנט הצליח לעצור את זה, פעם לא הצליחו לעצור את זה, ו... כל פעם משהו אחר, פעם אחת יוצאים למלחמה על זה, פעם לא יוצאים למלחמה על זה. אז בשנת תשס"ח, ב-2008, הזהות ברק מינה ועדה, בראשות השופט אגרנט, מינה ועדה שתקבע כללים בעניין הזה. הוועדה הזאת קבעה שהיא לא תפרסם את ההמלצות שלה עד אחרי השחרור של גלעד שליט כדי שלא יהיה כאילו זה באופן קורקטי זה דבר עקרוני אבל בשנת תשע"ב שהיא מסרה את המסקנות שלה אחרי ארבע שנים אז היא נותנה להם סיווג סודי ביותר. למה? התשובה הייתה כי אין טעם שאנחנו נחשוף את הכללים שלנו לפני אויבינו צריך שמקבלי ההחלטות ידעו את הכללים האלה וגם על זה דבר אפשר להתווכח מי שיסתכל באינטרנט נוכל לראות כל מיני פרטים שכן הודקו. למה? מה ההיגיון? מה זה? להפך, אנחנו צריכים שם את ה... לא בטוח מה האג'נדה שכתבו שם, יכול להיות שזה לא משהו. אתה שואל אותי מה ההיגיון, למה לא זה? כן, כי המסקנות שם הן מסקנות, ברמה המקצועית, הן מסקנות מאוד מאוד חריפות. שלא יודעים משא ומתן ולא זה ולא זה ולא זה, ואז פוליטיקאים, אומרים רגע, אתה תסלדל אותנו ואנחנו נמוד מול המצב הזה, איזה מעטפת של סודיות. אבל אז מה? הפוליטיקאים כאילו לוקחים לעצמם את השירות לא לפה. יפה, יפה מאוד. וחזרנו לאותו מקום. ולכן אני טוען, לכן אני טוען שפה לפוסק תהיה בעיה רצינית. ואם אתם מחפשים סיבה איך הרב גורלדסן עשה תפנית של 180 מעלות, זו הסיבה. כי אין פה איזה משהו סדור, אין פה איזה משהו סגור. ויכול להיות שזה טענה לפה וסברה לשם, מהפכת את כל העניין. כי מבחינה הלכתית התשובה נשארה בדיוק אותו דבר מה שנקרא, סוף דה כבר הכל נשמע את אלוקים מירה ואת ניצב שמיר לא גנזו את ספר קהלת אותו דבר, אותו דבר בתשובה הזאת וזה לדעתי הדבר אולי הרוח הכי גדולה אז בנימה אופטימית זאת נסיים תודה רבה ששאלות אה.. לא עכשיו